6. Nem repülhettünk együtt. Először is én már Afrikában voltam akkor. A tervek szerint Malaviban kellett volna lennem természetvédelmi munkát végezve az African Parks szervezettel. A másik okot azonban nem árultam el neki. Nem kockáztathattuk meg, hogy együtt lássanak minket, hogy a sajtó tudomást szerezze rólunk. Még nem. Így hát befejezte az Eat, Pray, Love programját, majd Londonból Johannesburgba repült, onnan pedig Manuba. Megkértem tígyet menjen ki érte. Természetesen én is szerettem volna, Megan teljesen joggal lehetett volna morcos, de nem volt az. Ragyogó szemmel, lelkesen, mindenre készen állt, és úgy nézett ki, mint maga volt a tökély. Vágott szárú farmernadrágot viselt, jól bejáratott túra bakancsot, egy gyűrött panamakalapot, amit már láttam az Instagram oldalán. Ahogy kinyitottam a kaput tígy és Mike háza előtt, átadtam neki egy fóliába csomagolt csirkehúsos salátás szendvicset. Gondoltam, talán megéheztél. Hirtelen azt kívántam, bárcsak lett volna nálam virág vagy ajándék, vagy bármi más ezen a vacak szendvicsen kívül. Megöleltük egymást, és furcsán éreztük magunkat, nem csak a szendvics miatt, hanem az elkerülhetetlen feszültség miatt is. Az első rendezvúink óta számtalan alkalommal beszélgettünk és facetime de ez most teljesen új és más volt, és egy kicsit furcsa is. Mindketten ugyanarra gondoltunk. Egy nyelvet beszélünk majd, lefordítható a nyelvünk egy másik kontinens nyelvére, és mi lesz, ha mégsem? A repülőútról kérdeztem. Nevetett az airbus a személyzetén. Nagy rajongói voltak a brilliáns elmék sorozatnak, ezért megkérték, hogy pózoljon nekik egy fotóhoz. Hurrá! Mondtam és elgondolkodtam. A francba. Ha a legénység valamelyik tagja posztolja a fotót, akkor mindenki derül. Mindannyian bepattantunk egy hárompados teherautóba, Mike vezetett, a testőreim követtek minket. Egyenesen a nap felé haladtunk. órányi aszfaltút után, négy óra földúton való zögykölődés várt ránk. Hogy gyorsabban teljen az idő, minden virágra, növényre, madárra rámutattam. Ez egy örvös frankolin. Ez meg egy szarfcsőrű madár. Olyan, mint a zuzu az oroszlán királyból. Ez egy villásfarkusz alakóta, és úgy tűnik éppen udvarol. Tisztes idő elteltével megfogtam a kezét. Ezt követően, amikor az út kisimult valamelyest, egy csókot is megkockáztattam. Ahogyan mindketten emlékeztünk rá. A testőreim ötven méterre mögöttünk úgy tettek, mintha nem látnák. Ahogy egyre bejebb kerültünk a bozódban, ahogy közeledtünk az okavangóhoz, az állatvilág kezdett megváltozni. Ott! Nézd! Ó, Istenem! Zsiráfok! És ott nézd, egy varacskos disznócsalád. Láttunk egy több nemzedékes elefánt csordát. Apák, anyák a kicsinyeikkel. Sziasztok, srácok! Elindultunk egy, a bozott tűz megfékezésére szolgáló úton, és a madarak egyszerre felbojdultak, amitől furcsa borzongás futott végig a hátamon. Oroszlánok a környéken. Kizárt dolog, mondta meg. Valami azt súgta, hogy nézzek hátra. És valóban egy villanó farok. Kiáltottam Mike-nak, hogy álljon meg. Beletaposott a fékbe, és hátramenetbe kapcsolt. Ott állt előttünk egy nagy darab hím, az apa, és ott volt négy oroszlán kölyök is, akik egy árnyas bokor alatt heveréztek az anyjukkal. Megcsodáltuk őket, aztán továbbhajtottunk. Röviddel alkonyat előtt megérkeztünk egy kis átmeneti táborba. T.J. és máj építette ki. Egy hatalmas kolbászfa melletti harangsátorhoz vittem a csomagjainkat. Egy nagy erdő szélén álltunk, lankás lejtőn lefelé néztünk a folyóra, és a mögötte elterülő, élettelteli árterületre. Megan, akit most már Megnek vagy néha csak Emnek szólítottam, megdöbbent. Az élénk színek, a tiszta friss levegő. Sokat utazott már, de ilyet még sosem látott. Ez a világ teremtése előtti világ. Kinyitotta a kis bőröngyét, kellett neki belőle valami. Most következik, gondoltam. A tükör, a hajszárító, a sminkészlet, a pihepuha paplan, a tucatnyi cipő, szégyentelenül sztereotipizáltam, amerikai színésznő, egyenlő díva. Megdöbbenésemre és örömömre a bőrönben nem volt más, csak a legszükségesebbek. Rövid nadrág. Szakadt farmer és rákcsálnivaló. Meg egy jóga matrac. Vászonszékekbe székekbe ültünk, néztük a naplementét és a holtkeltét. keltét. Kevertem néhány bozót koktélt, azaz viszkit egy kis folyóvízzel. Tígy megkínálta meget egy pohárborral, és megmutatta neki, hogyan kell levágni a műanyag vizes palack aját, hogy kupakként használhassa. Meséltünk, sokat nevettünk, aztán T.J. mike finom vacsorát főzött nekünk. A tüzet körbeülve ettünk a csillagokat bámulva. Lefekvéskor a sötétben a sátorhoz vezettem meget. Hol van az elemlámpa? kérdezte. Úgy érted a zseblámpa? Az amerikai angolban flashlight a brit nyelv használatban torch. Mindketten nevettünk. A sátor nagyon kicsi volt és kimondottan spártai. Ha valami luxus kirándulásra számított, azt rögtön el is felejtheti. Befeküdtünk, hanyat fordultunk, és élvezettel adtuk át magunkat a pillanatnak. Külön matracaink voltak, sok aggodalmaskodás és tiggyel folytatott beszélgetés eredményeként. Nem szerettem volna elbizakodottnak tűnni. Összetoltuk a matracainkat, vált-válnak vetve feküdtünk. A tetőt bámultuk, hallgattunk, beszélgettünk, Néztük, ahogy a holdárnyék suhan a suhana ajlon. Aztán hangos csámcsogást hallottunk. Meg felriadt. Mi ez? Elefánt! Feleltem. Csak egy példány volt, amennyire meg tudtam állapítani. Békésen legelte a minket körülvevő bokrokat. Nem fog bántani minket. Nem. Röviddel ezután a sátor hangos bömböléstől remegett meg. Oroszlánok. Nem lesz semmi bajunk? Semmi, ne aggódj. Lefeküdt, a fejét a melkasomra hajtotta. Bíz bennem, mondtam neki. Vigyázok rád.